Читанје свјетог Еванђелја по Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, тан си мој. Рече Господ, прићу ово, Човјек неки беше богат, И облаћаше се у скерлет и I sjajno se veseljaš svaki dan, abeaš neki siromak po imenu Lazar, koji ležaše pred vratima njegovim gnoja i željaleš da se nasiti mrkvama, koji je pa da kosa trpeze bogatoga, a još i psi do lažaku i liza ku gnoj njegov. Aka dumne siromak odnesošega anđeli u naručijama ramova a umri bogataš i ga, i u paklu nalazeći se u mukama, podiže oči svoje, i ugleda izdaleka Avrama, i Lazara u naruči u njegovu, i on povika i reče, oče Avrame, smiluj se name, i pošalji Lazara, neka umoči u vodu, Vrk od prsta svojega Da mi razkladi jezik jer, me, jer se mučim u ovome Plamenu Avram reče Sinko Sjeti se da si ti primio dobra svoja U životu svome I ta, tako i Lazar zla Sada pa kon se tješi A ti se mučiš I povrh svega toga postavljena je među nama i vama velika provalija, da oni koji bi htjeli od ovud svoj kvama preći ne mogu, niti oni od tuda k nama prelaze. Tada reče, molim te pakoče, da ga pošalješ domu oca mojega, jer imam petoricu braće. Neka im posvjedoči, da ne bi oni došli na ovo mjesto mučenja. Reče mu Avram, Imaju Mojsija i proroke, neka ih slušaju. A on reče, Ne oče Avrame, nego ako im dođe neko izmrtvi pokaja će se. A on mu reče, Ako ne slušaj slušaju Mojseja i proroke, Ako neko iz mrtvik vas krsne, Neće se uvjeriti. Glavu, istite ljubu, na Bogu, Uvjeriti na tebe. nih svega duha. Svaki brati i sestra od nas koji smo se dan sabrali u ovom pramu, može da se pohvali pred svim ljudima, Može da se pohvali pred bližnjima, pred prijateljima, neprijateljima Da mu se danas desilo veliko čudo I da je bio počastvovan baš on da svojim ušima Čuje priču koju nije ispričao neki čovjek. Niti je tom čovjeku pričao neki veliki čovjek, a tom velikom neki najveći čovjek, nego priču čuo koju je ispričao sam Bog. Reče gospod priču Ovu. Vru je važno, braće i sestre, i od toga zavisi i naša životna priča, kako mi reagujemo kad čujemo taj uvod u evanđelski tekst. Reče gospod priču ovu. Mnogo je važno, braće i sestre naglašavati i vježbati se u tome da priča koja bude ispričana sa naše strane bude primljena kao priča koju nam je Bog ispričao i da iako je u formi priče, za nas predstavlja veliku vrijednost I da prepoznamo u njoj velike istine, veliku ljubav i veliku brigu Božju o svakom od nas. Ako tako ne odreagujemo, braće i sestre, ako nam misao pođe drugim putem, ako se odmak odvoji od priče koju nam Gospod priča, to je znak... Da situacija nikako nije dobra. To je, braćo i sestre, najveći problem u koji čovjek može da upadne. Da mu Bog priča priču, a da je on ne sluša. Da se on umom i mislima odvaja i da dok Gospod priča njemu priču, on misli o nečem drugom. Ili razgovara sa nekim drugim. Zato je mnogo važno, braće i sestre, zaista mnogo važno. I ne slutimo koliko važno da je vanđelske priče koje nam sam Bog priča, sam on, braće i sestre. Nemojte da nas zbunjuje ambijent što tu priču čita neki naš sveštenik koga mi znamo s kim razgovaramo prije ili posle liturgije, s kim smo možda putovali, s kim smo možda u krvnom srodstvu, koga poznajemo od davno i mnoge druge stvari vezane za njega i život njegov poznajemo i bliske su nam. To nemojte, braćo i sestre, da nas bunjuje. Mi kao pravoslavni hrišćani treba da znamo da u našoj svetoj crkvi Postoje tajne, svete tajne, trenuci kad se iz običnog ambijenta, svetotajnskim stepenicama prebacujemo na jednu drugu ravan komunikacije i postojanja. Tako da u našoj svetoj crti gospod kroz svetu tajnu krštenja prima svakoga čovjeka. Sjedinjuje ga sa sobom, milopomazanjem, pomazivanjem svetim duhom čini ga sposobnim da razumije velike tajne koje mu duh sveti otkriva, a u svetoj tajni sveštenstvo, braćo i sestre. U svetim hirotomijama sama njegova sila se projavljuje kroz svešteno sveštenodejstva naših sveštenoslužitelja kroz obavljanje samih svetih tajni, tako da rukom čovječijom Bog, braće i sestre, mijenja stvari. Rukom čovječijom, potezima našim, potezima naših ruku, ruku naše djece, prijatelja, njihovim glasom, Bog djeluje. Pa, zar Kako se zvao najsveštenik? Mi vjerujemo da je naše dijete kršteno. Gdje je kršteno? U Ostrogu, u Morači, u Jerusalivu. Ne kažemo koga je krstio. Možemo i to da dodamo. Ali mi vjerujemo da ono što je čovjek, konkretan sveštenik, radio da je Bog, braća i sestre, djelovao kroz to. Pa da je dijete kršteno. Pa smatramo da se pričešljujemo tijelom i krvlju u crkvi, u liturgiji, gdje su ljudi u oltaru. Kako to ljudi u oltaru, naši sveštenici, naš vladika, naš prota koji možda živi sprat ispod nas ili iznad nas. Kako to da oni u oltaru, a jednom tijelo i krv gospodnja u njihovim rukama, pa nam se još i nudi. Otkud to? Ljudi ušli, a Bog izašao. Otkud to? Da ljudi ušli, ljudi otvaraju usta, a Bog priču priča. To je, braću i sestre, neophodno na žalost naša Crkvena svijest je na jako niskom nivou svih nas, imali smo priliku nedavno da okusimo kako bi to trebalo da bude, kako to izgleda kad je dobro. I zaista nismo pali u očajanje, ali smo morali da priznamo da mnogo zaostajemo braći i sestre i da se nalazimo na ivici ono što može da se toleriše dakle na donjem pravu tako da toga treba da smo svjesni da smo zabrinuti i da se stalno preispitujemo jer isto se braći se se daje i nama i onima koji drugačije žive u crkvi drugačije vjeruju veću pobožnost imaju i veće poštovanje Prema slovu Božijem, prema riječi Božijom. Zato ne učajanje, ne predaja, nego trud da se iz dana u dan mijenjamo, braćo i sestre. I da dođemo do tog nivoa, da kad se otvore carske dveri, kad sve to evanđelje iznesemo i počnemo da čitamo, da ne bude, braćo i sestre, niko da je rasijan. Nego da svi vjerujemo da će nam se u tom trenutku obratiti sam Bog, braćo i sestre. Nemojmo, braćo i sestre, to da propuštamo, onda davimo jedni druge, znate. Davimo jedni druge, sa raznim pričama, prepričavanjima. I to je, braćo i sestre, totalna bogaština, znate. Totalno uludilo, izumljenje. Bog nam priču ispričao i mi umjesto da je čujemo, da razmislimo o njoj, da je uz pomoć svetih otaca, ako nam je nesna, istumačujemo, mi smo odmah puni priče. I mi svojom pričom dodajemo na riječi gospodnje. I to u boljim varijantama, a najčešće potpuno ignorišemo priču. Evo. Da jeste tako, govori i priča koju nam je prošle nedelje ispričao, o sijaču i sjemeni. Koje je ispričao? Bog, braći i sestre. I koliko smo mi u, u toku ove prošle sedmice razmišljali o toj priči, braći i sestre? Provjerite sami sa svojom savješću koliko smo se zadržali pažnjom na priči o sijaču i sjemeni. Pet minuta, braćo i sestre, koliko je trajavo čitanje teksta I to je to. Iako je sveštenik dodao neku riječ koja je uglavnom opterećujuća. I to je to. Nema više, ta priča je otišla. To je vjetar od nije. Od nije, sestre, od naše pažnje, ali ta priča je Ispričan. To je Božja rič. To ne može da se izbriše, braći i sest. Davno je Bog tu priču ispričao. Više od 2000 godina, braći i sest. Ovu priču koju smo danas čuli, Gospod je jednom ispričao, braći i sest. Prije više od 2000 godina. Ali Duh Sveti, kojim je priča ispričana, braći i sest, čini je i danas Vrlo aktuelno i vrlo važnom. I u crkvi, kao, ne kao, u crkvi je gospod priča, braćo i seste, danas nam, kroz svetu crku, priča o bogatašu i ubogom, o lazaru, braćo i seste, zapamtite to, bogataš i ubog je lazar. Da ne bismo otišli preširoko, obratimo pažnju samo na jedno od mnogog što nam ova priča nudi. A potrudimo se pa i sami danas i u toku ove nedelje razmislimo ovim rečima. Boži su braće i sesto, promjena situacije. Bogataš, skerlet i svila. Dosinoć, nismo ni znavi skerlet, pa čusmo od arhimandrita Rafaela Karelina u besedi na današnje sveto evanđelje, da je skerlet obojena odežda bojom koja se vadi iz školjki sa velikih dubina školjka koja daje nekoliko kapite boje a da bi se obojala jedna haljina jednog bogataša potreban je ogroman trud ogroman rizih mnogih koji zaranjaju u ono vrijeme tako da je cijena takve haljine braći i sest bila ogromna Skerlet i svile vrhunskog kvaliteta i zabava svaki dan. Ne zabava prosječnog tipa, nego vrhunska zabava. Zabave koje imamo i u naše vrijeme, braće i sestre, na lokacijama koje su nam prostorno vrlo, vrlo bliske. To su ovi hoteli, te vile iza visokih zidina. Tamo se ljudi zabavljaju na takav način, takozvana elita. To su, braće i sese, sve bogataši iz evanđelske priče. Međutim, gospod govori da će doći i do promjena. Kad je sveti Teodosije, Kijevo Pečarski, veliki svetitelj naše crkve, čudesna ličnost, kad je bio u poseti jednom kijevskom knezu, koji se isto tako veselio raskošno, ali slava Bogu, zakvaljujući molitvama prepodobnog Teodosija, promijenio se, pokajao i zauzeo hrišćanski stav, smiren, pokajnički i u strahu Božjem. Ali, u početku i on se veselio tako. Pa zvao Teodosije da bude njegov gost i Teodosije došo i gleda veselje, raskoš, muzika, pjesma. Čuti pognuo glavu, a pita ga knez, što si tužan, sveti oče? A on odgovara i pita, Hoće li ovako biti i na onom svijetu? Knez, razuman čovek, svatio je poluku. Duboko ga je pogodila i od tog dana na njegovom dvoru više nije bilo takvih veselja. A Teodosije, braće i sestre, je bio učenik Hristov. Teodosije znao priču o bogatašu i Lazaru, zato ga je pitao hoće li biti, a znao je da neće biti. A kako će biti, braćo i sestre, govori nam današnja priča. Ubogi i Lazar, leži i i sestre, pazite, ne stoji kao prosjaci, krupni, snažni, jaki, odjeveni, koji mogu da prosje danas ovdje za sat vremena u drugom gradu, za satu u nekom trećem. Nije to bio takav prosjak. On je vežao, braćo i sestre, na stepenicama ispred dvora Lazara Bogatoga. I obično su ga ili preskakali, ili šutirali. Bio je sa otvorenim i gnojevim ranama. Psi su dolazili da ližu Nije imao snage ni da ih otjera. I tražio šta? Nije tražio da uđe da se veseli sa Lazarem. Nije tražio ni da sjedi i tamo. Tražio je malo mrva sa trpeze bogatoga. Samo malo mrva da mu odijele. Ništa više. pritom nije ih osuđivao, braćo i seser. On nije došao tu da osuđuje, on nije došao tu da buntuje, on nije došao tu da mitinguje, on je došao malo mrva da mu se da, da se nahrani. I ništa više, nije ulazio dalje u osuđivanje, otkud njima taj novac, da treba tako, ništa od toga. Ovo je važno naglasiti zašto? Zato što je umalo, braći i sestri. Ubog je Lazar je umrlo, umro je na tim skalama. I angeli uzeli dušu i odnijeli u naručje Avrama. A umro je i bogataš, kao što su svi bogataši umrli, kao što su i današnji bogataši, braće i sestre, svi bez izuzetka pomrijeti, bez izuzetka. S tim što se njegovo ime u evanđelju ne spominje, braćo ime. Braćo i sense, a ne spominjanje imena znači katastrofa, nije upamćen i nije upisan u knjigu života. Ostao je samo da je bio bogat i još nešto. Poslije njegove smrti zapao je u strašne muke. Uvatio ga je, braće i sestre, oganj adski, plamen pakleni. I potpuno obrnuta situacija. Lazar ubogi u naručju Avrama, a bogati, surovi i okutni, u paklenoj vatri, braće i sestre. Ponavljamo, ovo nije priča koju su ljudi ispričali, nego Bog, braće i sestre. Ona je istinita i nije se samo jednom desila. Ispričana je ovako, ali za mnoge važi i na sve nas se odnosi. Bog je ispričao. Dakle, mnogo je važno da znamo da je bogati poslije smrti tražio od Avrama da Lazar umoči samo prst I da mu rashladi jezik od ogromne batre i od strašnih muka. I do toga nije moglo doći, jer je između njih ogromna provavija, koja ne može da se premosti. Da ne idemo dalje, braći i sese, priča jako svojevita, vrlo, vrlo svojevita. I mnoge pouke i mnoga upozorenja daje. Ono što bismo htjeli da istaknemo, jeste to da neće ovako kako je sad biti i u onom svijetu. To je mnogo važno, braće i sestre, da znamo. Biće sud, doći će gospod, braće i sestre, još jednom da sudi živima i mrtvima, I biće braćui sese odvajanje na lijevu i na desnu stranu. To je mnogo važno da imamo ispravan životni stav i dobru evanđelsku perspektivu, i sese. To je mnogo važno zašto? Zato što ako je nemamo, ako se ne orijentišemo putem Svetog evanđelja, izgubićemo se, braćui sese. I zar se nismo izgubili? Pogledajte danas, odvojeni smo od crkve, odvojeni smo od riječi Božje, priče Božje gotovo da ne znamo, znate, gotovo da ne znamo, važne priče Božje naš narod ne zna, braće i sestre. Pa više ni one bragoslovene priče iz djetinstva ne znamo, naše djeca to više uopšte ne uče. Ko zna šta oni čitaju i šta se njima nudi? Riječi Božje priče Bože ne znaju ni starci, ne znaju ni roditelji, ne znaju ni djeca. I što onda imamo? Onda se guramo, braće i sestre, u oganj. Oćemo svi u oganj da uskočimo. Svi se trudimo da što bolje se odrazimo, da što jaču odskočnu dasku nađemo... Da bi sa što veće visine što dublje uronili u adski plamen. Takvi su trendovi, braće, i se, se tako ponašamo. Takav je trend čitavog čovječanstva. Što dublje uloga. Sa što većih visina grijeka. A zašto je to tako? Zato što ne znamo evanđelske priče. Nismo čuli šta Gospod govori, braće i sestre. Ne interesuje nas to. Šta nam crkva govori, nas to ne interesuje. Zato, braće i sestre, to treba da znamo, zato crkva nije prihvaćena u društvu. Nemojte da smo naivni. Đavo zna da je u crkvi živi Bog i da će on na njegovu ponudu uvijek drugačije da kaže Ajmo naprijed, kažu ljudi, imamo i parole, naprijed, o namo, crkva će da pita, ne crkva, crkva zna, reći se tebi, pitaj ga kuda i dokve, da ga pitam, da, pitaj ga kut te vodi i dokve te vodi i gde da te dovede. I samo na to pitanje, braćo i sest, nema odgovora. Ali hipnoza, znate, ajde, idi za mnom, dođi, dođi, dođi, dođ. čovjek pođe, slaba volja, znate. Može zmija da ga hipnotiša, savremenog čoveka, zmija može da hipnotiša, braćo i sest. Mogu da ga hipnotišu crtani likovi, znate, likovi crtani filmova. Страшна хипноза, на што је човек спао, како се понаша, како живи, како мисли. Катастрофа, слободна воља и покропи га демонски ум и ради с њим шта хоче, и смејава га, понижава га. Нема силе да се одупре, неће цркву да чује. И онда обрати се масовно у огњена језеро. Масовно, масовно, масовно. A crkva, braće i sestre, ona će nam drugačije reći. Ona će moćnom svjetlošću da izobriči sve te ponude, braće i sestre. Gospod se ne prepire, gospod ne polemiše, braće i sestre. Gospod je svjetlost, istina, on izobričava. Laž pobjegne od njega. Svete konstrukcije, braće i sestre, kroz koje mi pokušamo se provučemo, to sve od časnog krsta, znamen, To se samo osijeni časnim krstom I to nestaje One gomile priviđenja Koja su napadala naše svete oce A to se danas manje više sve ova potilo Ovo što mi vidimo danas oko nas Ova skalemerija Isto to je napadalo i naše svete oce u pustinji Znate Strašna su vidjenja oni imali Tamo im je u lice im se unosio Šta su oni radili? Časni krst i ime Hristova. I šta se govori? Sve u, u magnovinom trenu ne stane. Očišćem prosto. Tako i mi, braće i sestre. Priđimo crkvi. Nemojmo da se igramo. Situacija je previše ozbiljna da bi se igrali. Priđimo crkvi. Priđimo kad treba. Priđimo kad se služi sveta ta liturgija. Vjerujemo da je u crkvi Hristos prisutan, živi ovaproćeni Bog, a ova ovaproćen, braćo i sestre, zbog nas ljudi, to je velika čas, to je veliki blagoslog, zato je smrtni grijeh ne biti nedeljom na liturgiji. To je smrtni grijeh, braćo i sestre, čovjek koji ignoriše liturgiju nedeljom, praznikom, on smrtno griješi, zato što život odavca prezire. Liturgije, braće i sestre, plod i dejstvo ovaploćenja Božje. Da Bog nije postao čovjek, ne bi ni liturgije bilo, braće i sestre, ne bi ni nas bilo. Ovo današnje sabranje je simbol, znak i projeva Božje očovječenja. Bog je postao čovjek, mi danas služimo liturgiju, braće i sestre. I strašno je biti odsutan. Zato vjerujemo na takav način Vjerujemo da nam priče, Bog priča, pamtimo te priče i svoje živote, braći i sestri, oblikujemo prema tim pričama. Nećemo pogrišiti, vjerujte, Bog priča i bit sve onako kako ispričamo. Ko se ne pokaje, ko ostane tvrdovrat kao bogataš, braće i sestre, Biće u ognju pakleno, u to budimo 100 posto sigurno. To nije da nas prepadne, znate, to nije prosto nekad edukativno, moralna predpostavka. To je živa istina. ta ogan je veću paljem braći i sestre, za Satanu, za njegove angele i za njegove bogataša, odnosno bijedne i siromašne ljude. Tako da. Ako stanemo u takvom nastojenju, uvatit na nas ogen. Ako budemo živjeli u Grihu, uvatit će nas staviti Ako budemo živjeli izvan crkve, nećemo gledati carstva nebeskog, braća i sestva. To, to, to su riječi Božije, to su otkrovenja Božija. A Bog je to rekao i otkrio da ne bi došlo do toga. On ti govori o ognju, ne da bi te gurno u njega, nego da bi te spasao od tog ognja. I daje način, i ne samo ovu priču, nego kolike druge priče nam je ispričao Gospod. I u svima njima sila, svjetlost i savršena, braći i seste, mapa životna. Nema ni jednog koji je živio po riječi Božioj da nije spasao dušu, braći i seste. Nema ni jednog. I nema ni jednog koji je prezirao riječ Božioj, a da mu je dobro bilo. I u vremenu, a da ne govorimo u vječnosti. Evo vidimo bogataše, sve je raskošno, možemo zamisliti samo kakva mu je sahrana bilo, bilo je tu vjerovatno zvaničnika, državnika, rijeke, ljudi, i iđe je završio u ognju, a Lazar su ga sahranili, bacili su ga tamo u neku njivu zakopali, bez ikoga ali angeli mu dušu uzeli, braće i sestre. Znači, različite perspektive, tako vjerujemo. Odnosno, nemojmo vjerovati svojim očima, dok god ih duhom svetim, braće i sestre, ne prosvetimo. Nemojmo vjerovati, nemojmo brzo zaključke da donosimo. Nego se učistimo molitvom, pokajanjem, ispovješću, naučimo priče Božje, braće i sestre. Naučimo i ovu priču, i onu o prošloj nedelji, i onu koju ćemo čitati ako Bog da u svedećoj nedelji. Ugradimo te istine u srce, i onda će i volja da bude pokrenuta istinom, misao prosvećena istinom, i znaćemo šta da radimo, braći i srsti. Kad vidimo silomaka, kad vidimo potrebito, sjetićemo se bogatog lazara, pa ga nećemo preskočiti, nego ćemo mu dati. Pa onaj koji bude dublje razmišlja o ognju vječnome, sam će da traži Lazare, a ne da mu dođu. Sam će da traži. Bolje sada i traži, nego onda kad više neće moći da ih vidi, da mu razblaže visoke pakljene temperature. Onda nema, braćoviše, siromaha. Lazari su naručila Vramovom, a mi tvrdo vrati, škrti, surovi, nemilosrnih u ognju. Nema tu više promjene. Provali je nepremostiva. Zato bratimo pažnju na potrebite u od onoga što imamo. snima, siromašnima. Ima danas porodica, braća i sest koje nemaju. Podržimo majke koje rađaju. Pogotovo one koje su abortirali, one treba da podržavaju majke koje rađaju, jer one i njihova žrtva mogu da im pomognu da dan strašnog suda. Ko sama nisi rađala, pomozi onoj koja rađa. I na mnoge druge načine možemo, braće i sestre, angele da prizovemo da nam dušu posle smrti podižu. A da li do toga doći, to zavisi od nas, od današnjeg dana i od toga da li smo ovu priču čuli i da li smo je razumjeli ko će nas nositi gore to braće se sese zavisi od nas da li angeli od nas i od siromaha od potrebitih ili demoni gurati u oganj vječni zato zapamtimo ovu priču po bogatašu i vazaru, pročitajmo je još koji put kući kad dođemo, zadržimo se makar ove nedelje na njoj, provjerimo svoje pozicije, gde smo kako smo reagovali i spremajmo se, braćo i sestre, za dan drugog do vaske gospodnjeg. Za strašni i sudni dan, da nas tamo gospod prepozna kao svoju djecu Kao vjerne sluge, kao one koji su živjeli po njegovoj volji i da nas uvede u svoje vječno carstvo, da i mi sa Lazarom i drugim Lazarima, sa Avramom, braće i sestre i sa svima svetima slavimo Boga našeg, Otca, kome se zajedno sa Sinom i Duhom Svetim, vanjamu daj bože i danas i u vjeкове vjekovo amin